«Цінь! Цінь!» Поруч із китайцями у лад їхні пісні засвистіли в ялинах синички. Петро жбур похолов. «Цінь! Цінь!» Так цінькала Хабіджа. Його, Петрова, ним полонена арабська принцеса, та у якої вологі, як чорні квіточки очі. У жбуровім серці ворухнулися дзвони, вона ж має бути тут, в Острозі. Якщо її знову хтось не вкрав та не перепродав, то вона в цю хвилину там, де й усі Острожани, з глечиком ополонкою під льодовим хрестом. Петро від хвилювання нагнувся, зачерпнув пригоршню снігу, з'їв, глянув на Наливайка і зрозумів – Наливайко думає про Галю. Дам'ян дійшов і зупинився перед ополонкою. Став, почекав, поки люди трохи вгамуються, бо людей було і було. Навколо і ближче, і далі Дам'яна, мов дорогоцінне каміння, тихо сіяли людські миролюбні очі. Всі вони були звернені на його піднесену руку, в якій так само тихо сіяв «Срібний Хрест». З ним Дем'ян і повернувся на чотири сторони до людей і схилився над ополонкою знову. Півчі замовкли. Дем'ян перевів подих. Його рука повільно пішла донизу. Все, що навколо дихало, перестало. Затамували подих не лише старе і мале, півчі й сам Дем'ян, а навіть здалося дзвони. Тиша настала така, що навіть на небі переглянулися ангели. Чом на землі так раптом все стало тихо? Тихо на землі не буває. Дем'ян опустив у воду Христа. І тут задихало все. Прадіди і діди, дзвоною полонка, іще привабливіше розквітли дівчата, іще повніше налилися ніжністю молодиці, перехрестили одна одну жінки, діти пустили з рук голубів, парубки – Застріляли. В Ойордані, крещаю, щуюся тобі, Господи. Підняли голоси розпівані півчі, замукали, заіржали, забекали, отверзли у ста воли корови, коні овечки, що їх дехто з господарів привів на горинський берег окропити святою водою. У відра, корчаги, пляшки, люди брали із ополонки воду, прищалися. Скроплювали себе і тих, хто був довкола З мисок, поклавши на дно калину, мивалися дівчата Вмивали обличчя, хлопець дівчині, а дівчина хлопцеві, ті, що були заручені Ті, що прийшли зі свічками, засвідчували їх і в святій ополонці гасили Хто натирав святою водою свої болячки, хто пив її від недуги Чоловіки підіймали у небо голови, чи світить сонце, бо коли на водохрещі світить сонце, то хліба вродять чисті. А як дерева в цей день у інеї, то пшениця буде як гай. Сонце світило, дерева сріблилися в Інеї. Та найбільше раділи бабусі, бо з тієї хвилини, як Дем'яну мочив у воду Христа, всі великі та малі чорти, всіляка на чиста сила, повистрибували з ріки і повтікали світ за очі. При порушенні Інеєм у гіллі на ялинах китайці зупу, помітили, на тім березі, на горбку, над розлитим внизу, полагкотливим льодовим святом, зупинилися невеличкі, запряжені білим конем сани. За ними, за їхньою білою халабудою, повихлюючи колесами, один за одним під'їхали два шарабани. Упу почав придивлятися. Він дивився, придивлявся, аж поки сам собі не сказав. Вони, її, принцесині шарабани, розгойдені на степових далечіннях, з обчухраними, ніби обгризаними боками, це були саме вони. Очі в Упу напружились, наче у них тоненькими голочками заштрикали будячки. У горлі йому передерло, і він лизнув перед носом засніжену шишку. Біля шарабанів і білої халабуди відразу набралося люду, а найперше – жінки та малеча, з глечиками та пляшками, відрами та команцями. Одні поставили біля дверцят, хто звіддалеки добігав, а парубки біля них загарцювали по колу. З шарабанів довго ніхто не виходив. Чи вони приїхали без нікого? Або ж, подумав Упу, у них позаклинювало дверцята. Від нетерплячки старий простягнув через горинь руку, щоби їх відчинити і бодай одним оком заглянути, хто в шарабанах є. Ці невеличкі, ці білі на тому березі сани ж жбур, зеркнув на них через плече і заходився на коріпиці підтягувати підпругу. Цінь, цінь знову ожив і забринів у Петрових вухах голос напівзабутої ним хабіджі. «Цінь!» – сказав жбурові Куріпочка. «Що?» – перепитав його жбур. «І ти уже по-арабськи!» «Цінь!» – підтвердив Куріпочка і мотнув головою. Він хотів було іще дещо докинути по-арабськи Петрові, та замість нього Петро докинув йому. «Цить!» бо, як скажу тобі по-арабськи, гарапником, то ти не знатимеш, на яку ногу стати, аж розбалакався. Так сказав курі по жбур і зиркнув на той берег, тепер уже не через плече, а оглянувся на повні очі. Дверцята у шарабанах порозчинялися, і з них, наче високі чорні лілеї, у білих червоним шнурком вишитих свитах з'явилися негритянки. Четверо перших із першого шарабана заграли на скрипках, а четверо з другого заплели над кучерявими, як у ягняток, голівками руки і, погойдуючи смоляними шиями, затанцювали. Малеча кинулася їх посівати, а жінки кропити водою. Негритянки прижмурилися, засніговіли зубами, і повели усіх за собою до білих саней. Біля сани танцівниці й музикантки, а з ними жінки та малеча стали півколом. Жінки заспівали. «Щасти Боже із Йорданом, із Господом Христом Богом на здоров'я на літ много!»